اللهم صلِّ على محمد يا رب صلِّ علىواسلِّم اللهم صلِّ على محمد يا رب صلِّ على منذ اللهم صلِّ على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 ومن بين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون يطالبوا ليته سوје дијери Dijelu Allahovu prema kojoj on ljude načinio. Ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Pobraćajući mu se predamo, bojite se njega i obavljajte molitvu. I ne budite od onih koji mu druge rani smatraju. Od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijeli, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijedaju. Ana Allah Aktivna islamska omladina Linz Leo وعليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام <سؤال> دينا صلى سمير باشو سورشيو بблагодат своју في سوند ديويره ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون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 أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النام لكي نيز من أحوالنا شخصي تبارك وتعالى كي يرقع اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ياسم وما دانس Vašu vjeru upotpunio I svoju blagodat prema vama usavršio I zadovoljan sam da vam islam bude vjera Upotpunio je uzvišen Allah Tebarak je u islam Kao vjeru Kao cijelokupni sistem života U vrijeme poslanika alaihi wa alaihi wa Zato nije dozvoljeno Čovjeku da izbaci nešto iz vjere Niti mu je dozvoljeno Da uvede nešto u vjeru Jer i jedno i drugo je suprotno onome što je htio uzvišeni Allah Tebara Kevoteala zato je bidat, ružna stvar štetna za vjeru štetnija od same nepokornosti, kao što smo govorili i kao što smo već spominjali Allah se Đelešanu smilovao imamu Etheuriju et koji je kazao bidat je draži šeitanu od nepokornosti, od masijeta i ovu predaju su zabilježili ehlu te naši učenjaci koji su biležili biografije islamskih učenjaka. Kaže, imame seuri, da je bidat draži šeitanu od nepokornosti. I ove su riječi bez sumnje ispravne, jer na njih ukazuje sunnet poslanika, sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Jedan od sahaba koji se zvao Abdullah, a 300 sahaba se zvalo ovim imenom. Trista sahaba se zvalo Abdullah. Jedan od tih ashaba zvao se Abdullah A nosio je Nadim Himar Magarac Tako su ga zvali ashabi I bio je poznat među ashabima Pod tim imenom I volio je puno zasmijavati poslanika vseleme, Ili svojim riječima Ili svojim dijelima Uvijek bi nasmijao poslanika No međutim Imao je jednu mahanu Koje se nije mogao proći A to je što je volio da konzumira alkohol Pio je vino kada bi god popio nešto od vina poslanik s.a.m. bi naredio ashabima da ga udaraju pa kaže Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu kada bi ga doveli mi bi smo ga udarali neko bi ga udarao sa svojom odjećom neko sa svojom rukom neko sa štapom pa je jedan od ashaba rekao la'nehum La Allah ga prokleo koliko samo puta pije alkohol i koliko puta je každjen udaranjem, no međutim ne prolazi se toga zla. Poslanik s.a. kada je to čuo kazao je La tefal La tu'ini šeitane ala ehik Nemoj tako činiti. Nemoj šeitanu pomagati protiv svoga brata muslimana. Ovdje možemo zaključiti dvije stvari. Prva stvar jeste da nije dozvoljeno čovjeku da pomaže Šeitana protiv svoga brata muslimana. Bez obzira kakav on bio. Tamani bio onaj koji konzumira alkohol. I druga stvar, što poslanik sallallahu aleyhi wa sallam kaže, ala hik, nemoj ga pomagati protiv svoga brata. On ti je brat. Nepokoran, Alkohol pije, ali ti je brat. Jer on nije izišao tim postupkom iz Islama. Osima koje je ohalalio da se alkohol može piti, to bi ga izdalo iz dina izvjere. Pa je gori čovjek koji kaže da je alkohol halal i dozvoljen za piti, a ne pije ga, nego čovjek koji pije alkohol, a kaže da je haram. Ovaj drugi je bolji. Jer on priznaje Allahovu tebala kitala propis, ali ga jednostavno šeitan zavede. Dok prvi negira Allahove Đelešanu riječi. Allah Đelešanu u Kur'anu zabranjuje i naređuje vijenicima da se klone vina, odnosno alkohola. E ko bi kazao da je alkohol halal, on bi izdišao iz Islama, svejedno pio alkohol i ne pio alkohol. Pa kaže, nemoj pomagati šeitara protiv svoga brata, oslimana. Ovo je sa jedne strane. Čovjek nepokonik. Da vidimo kakav je hal i kakvo je stanje sa novotarom. Ovako se poslanik, sallallahu aleyhi vosellame, obhodio prema čovjeku koji je učinio veliki grije. A kako se je obhodio prema novotaru? Da shvatimo riječi imama Sufjana etheurija da je bidat draži šejtanu od nepokornosti od velikih grijeha. Imamo hadis koga bilge Bukharija i Muslim kada je poslanik sallallahu alayhi wa alihi wa selleme djelio plijen koga su muslimani uzeli na Hunain. Došao je jedan čovjek koji se zvao Zu al-Huwaysirah došao je kod poslanika sallallahu alayhi wa selleme i rekao: "I'dil ja Muhammed" inneke lem ta'adil kaže pravedno dijeli o Muhammede, pravedno dijeli taj imetak i taj prijem. ti nisi pravedan pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao vajlek, hibte wa khasirt vame haqku ehlil ardi an ja'adila in nem akun ana kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam teško ti se propao si uništen si koje je to preći na zemaljskoj kugli da bude pravedan od mene pa kaže jedan od sahaba pusti me Allahov poslaniće da ga udarim po vratu to jeste da mu skinem glavu sa ramjena pa kaže poslanik salallahu alaihi wa srname dahu fe inne lehu ashaben jahruđune mine dini hruđe sehmi mine remije pusti ga kaže on ima svoju skupinu svoje snedbenike koji će izlaziti iz dina iz vjere kao što strela izlazi iz luka da ih ja dočekam i da ih ja nađem ubijao bi ih kao što je ubijen ad kao što je Allah što znači ubijao ad tako bih ih ja ubijao vidimo ovdje iz ovoga hadisa da je poslanik s.a.v. kazao da bi ubijao ove ljude a poznato je braćo da krv muslimana vjernika nije halal Osim u određenim slučajima Nije dozvoljeno muslimana ubiti tek tako Znači mora postojati neki razlog Koji je širijetski opravdan U prvom slučaju Poslanik s.a.v. kaže Pustite svoga brata U jednoj se predaj kaže Tako mi je Allaha, ja ne znam ništa drugo Nego da on voli Allaha i poslanika Onaj Abdullah ashab Koji je pio alkohol Kaže poslanik s.a.v. Tako mi je Allaha, ja ne znam ništa drugo nego da on voli Allaha i poslanika Pa je u prvom slučaju ome prvom ashabu koji je počinio veliki grijeh Pripisao da voli Allaha i poslanika Ali to nije učinio Novotar ome drugom Koji je bio od skupine Hawarijijia To nije pripisao, pa prvom kaže da voli Allaha i poslanika I kaže da je brat muslimanima A za drugog to nije kazao nego kaže da ga stignem Ja bih ga ubijao ili ubijao bi one koji ga slede. Pogledajte kakva je razlika između nepokornosti i velikih greha i kakva je razlika između između novotarije. To sve, draga moja braćo, da bi novotar nosio svoj greh i grehe svih onih koji ga slijedili na sudnjem danu. Kako kaže uzvišenje Allah, tabarak je va teala, li jahmilu evzarahum kamilatan jevmel qiyame o min evzari allazine yudillunahum bigayri ilm. Da bi oni nosili sve svoje grijehe na sudnjem danu I grijehe svih onih koje su u zablu do odveli bez dokaza, bez znanja Svoj grijeh nosiš i grijeh svih onih koji su te slijedili Jer si pozivao u vjeru bez argumenta i bez dokaza Pa to nije od tebe nikako primljeno i nije nikako od tebe prihvaćeno Bideš ima muslim u svome sahihu, ibnu Hibban u svome također sahihu Od Ebu Hurire radiju allahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ko bude pozivao na istinu i na hak, on ima nagradu tog pozivanja. I ima nagradu svih onih koji ga budu slijedili, ali se neće oduzeti od njihove nagrade ništa. A onaj ko bude pozivao u dalalet na batil, a bidat je najveći dalalet i najveći batil, on će imati grijeh svoj i imat će grijeh svih onih koji ga slijede s tim da se neće ništa uzeti od njihovih grijeha. Znači on ima njihov grijeh, Ali to njih ne oslobađa greha. I oni su također u grehu. Kao što prvi imaju nagradu, on ima nagradu svih onih koji ga slijede u dobru. Kod prve skupine. Ali to neće biti, znači neće biti umanjeno od nagrade onih koji ga budu slijedeo. I bidež imam Buharija, i Al-Bejheq u svome sunenu, i drugi od Ibnu Mesauda radi Allahu Teala Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame kazao, Lejse mi nefsim tuktelu vulmen, In lakyan ala ibni adame al-awwal minha lianahu awwal man sanna al nema lijedne dushe nema ni jednog covjeka da bude bespravedno ubijen a da ona i prvi sin ademov to jeste kabil neče imati grijeh toga jer je on kaže prvi koji je uve ubist zamislite to koliko je ljudi ubijeno od stvaranja svijeta do današnjih dana i koliko hoće biti ubijeno do sudnjeg dana Bespravedno Za svakog tog čovjeka onaj sin Ademov kabil prvi ima grije Ima jedan dio grijeha zato što je on prvi Koji je uveo takav sunnet A ružnog li sunneta. Ima će znači grije Tako da ne bi neko pomislio Novo je odgovoran samo za ono što čini Ima svoj grije Ne ne ima on grije svih onih koji ga slijede I dok se god ta novo bude praktikovala Do sudnjeg dana To će ići na njegov račun Jer je on uveo tu novotariju. Novotar, draga moja braćo, cenjene sestre Poziva U vjeru bez dokaza, bez argumenta Poziva i priča, nema ništa Dokazi su njegovi Ili polovični Ili izvuče jedan ajet ili dio ajeta Ili uzima slabe I apokrifne hadise Ili uzima neosnovana mišljenja i slično tome To su njegovi dokazi Nikada Novotar neće doći Sa jasnim argumentom i kaže Ovako je ovaj argument protumačio Selef To nikada neće nijedan kazati jer to više ne bi bila notarija. To bi bio sunnet i to bi u ruku bio legitiman postupak. No, međutim, koriste lažne predaje, neosnovane hadise, dio ajeta, nakaradno tumačenja ajeta i slično, i slično tome. Kaže Katade radijallahu ta'ala anhu, u komentaru Allahu i tebarake od ta'ala riječi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ A ima ljudi koji raspravljaju Allahu bez znanja. Kaže Imam Katade, kaže to je Novotar pozivao svoj Novotariju. Novotar pozivao svoju Novotariju. Pripisuje Allah u ono što uzvišenite Barak i Otala nije kazao. Bigajni Ayn bez znanja. Ili polovično, nekakvo krnjavo, neprihvatljivo, neprihvatljivo znanje. A mi znamo da argumenti iz Kur'ana i Sunneta moraju biti jasni. Moraju biti, znači, jasni i celoviti. Kada znamo ovo, možemo kazati i ukazati Na jedno bitno pravilo, koje je poznato kod učenjaka ehlu sunneta vol džemata, koje glasi e fil Dodatak u hajru i u dobru nije hajr, osima koje je legitiman i propisan. Šta znači ove riječi? Da neko doda neki hajr koji nije propisan, to nije hajr. To je šrt, to je zlo. Osima koje je taj hajr koji je dodan, a koje je propisan i legitiman, ako ima svoju osnovu u Kur'anu i u sunnetu. Kao hadis Ebu Hurajra koji je bilježi Imam Muslim ibn Hibban, u kome poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Men qala hina yusbuhu wa hina yemsi subhanallahi wa bihamdihi 100 marra." Ko kaže kada osvane i kada omrkne 100 puta subhanallahi wa bihamdihi, doći će na sudnji dan, a da niko neće doći ništa čim boljim. Pogledajte Allahove tabarake u tala milosti Samo sto puta da kažeš svaki dan Subhanallah i obi hamdihi ujutro i na večer Kad odješ na sudnji dan Niko neće doći ni sa čim bolim od tebe A šta je sa onim koji kaže više Od 100 puta Kažemo hayr i bereket Jer poslanik sallallahu sallam kaže u istom hadisu Illa men kale misle ma kal E uzade alejhi Osim onoga koji kaže isto što je rekao To jeste 100 puta Ili doda na to ili doda na to koliko, koliko god hoće. E, ovdje dodatak je legitiman, jer ima osnovu u riječima poslanika sallallahu alaihi vseleme. Zato kada nas neko pita hoću li ja posle namaza, mogu li kazati 66 puta Allahu ekbar. Dodatak uhajru i u dobru, Pa kažemo, ne možeš. Allahu ekbar. Spriječavate ljude da spominju Allaha. Ne, nisi ti bolji od poslanika sallallahu alaihi vseleme. Niti možeš Allaha spominjati bolje i najlepši način Odo nga kako je to čini Allahu postani eks sallallahu alaihi ve A da je trebalo dodavati, on bi dodavao, a ne bi to činio 33 puta. Imaju predaje u kojima spomije i manje, no međutim nema u kojima spomije više Osim da se oni kada ispomnje da se kaže na kraju Allahu ekber 34 puta. E ovdje dodatak nije ispravan jer nema potpore u šerijatu. E znači ziyadet taj taj dodatak u khairu i u dobru je ispravan i prihvatljiv ako ima svoju osnovu. Ako nema osnove, i nije i nije prihvatljiv. Vidimo ovdje, kada spominjemo novotariju i kada spominjemo ta, novotare, oni kao da kažu šarijat nije upotpunjen. Šarijat nije upotpunjen, pa mu treba nešto što će ga upotpuniti. Treba mu nešto lijepo što će ukrasiti taj šarijat, budući da nije upotpunjen. Novotar, braćo, je pogrdna osoba i pogredna ničnost. U svim pogledima. On ne zaslužuje ništa kod mu'mina i kod vijednika. Niti da ga poštuju, niti da ga, niti, da se sa njim lijepo opode, ništa kod njega ne zaslužuju. Jer im on tvari ono što je najvrijednije kod njih, a to je vjera. A to je din. Kaže Enes ibn Malik Allahu ta'ala da je poslanik salallahu alihi wasallam rekao Inna Allahe ih teđare an sahibi kulli bidaatin hatta jeda abidate. Allah želešanu ne prima pokajanje nijednog novotara dok ne ostavi svoj novotari. Čaba se kaješ. Dok si ustraja na toj novotari, Allah želešanu ne prima tvoje pokajanje. Ovaj hadis bi bilježi imam el-duyaj al-makdisi u svome dijelu, el-hadisu al-muhtara, i bilježi ga također imam al-tabarani u svome dijelu, el-muđem u leusad, i kaže za njega imam el-munziri u etarghibu da je njegov lanac prenosnaca dobar, a šeikh al-banika smatra vjero da ostaje. Allah želešanu ne pokajanje novotara dok ne ostavi svoj novotariju. Kada ne bi ni jednog drugog hadisa imali u šerijatu, koji ukazuje na pogredu novotarije, osim ovoga hadisa bio bi dovoljen. Da Allah za ne prima te obu novotara sve dok ne ostavi novotariju. Eh, kad ostaviš novotariju, onda se onda se pokaj. Jer obožavati Allaha tebara kjevotara na način kako ti to sam misliš i sam to propišeš znači kao ne obožavati uzvišenog Allaha Tebara Kutala nikako. Ne samo to, to je još gore. Jer onaj ko ne obožava Allaha Đelešanu na način kako je to propisano, pa tu ima krnjavosti, on je griješan odgovor, Ali on nije sebe stavio u ulogu zakonodavca i nije sebi dao pravo da propisuje i da uvodi nešto. To samo ima uzvišeni Allaha Tebara Kutala pravo. I poslanik s.a.v. kao vjerovjesnik ali ljudi to nemoju pravo. Pa onaj ko doda ili oduzme, uzima sebe neprikosnoveno, znači svojstvo zakonodavca koje nema pravo uzeti. Brojni hadisi govore o pogredi Novotara. Neki su vjerodostojni, neki su manje vjerodostojni. U jednom se hadisu, na primjer, koga bilježi mam Elbejheki, bilježi ga Tabarani i drugi, došao je kao Murseli, došao je spojen, ali nije vjerodostojan. U njemu se kaže, ko bude poštovao Novotara, Taj pomaže narušenju Islama. Taj radi narušenju Islama. Ko bude poštovan Novotara? Hadis nije ispravan, ali njegovo značenje nije neispravno. Zaista je tako. Ko pomaže Novotara, ukazuje njemu čast i počast, kao da mu kaže, maša Allah, to je fino što ti radiš, samo tako treba, samo nastavi i o tome. U jednoj predaji stoji koji je bližnji Umađe od ibn Abbasa da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha la yakbalu amala sahibi bid'ati hatta yad'a bid'ata. Allah dželle šanu ne prima djela novotara sve dok ne ostavi svoj novotari. Ovaj hadis također nije vjerodostojan, ali prethodna predaja u kojoj smo kazali da Allah tebarek vela ne prima teobu od novotara dok ne ostavi novotari ukazuje na ispravnost značenja ovoga hadisa da ne prima, a te obaje jedno od dijela. Ne samo to, te obaje najbolje djelo koje čovjek može šintiti, Allaho te barki zala. Ali Allah, Želšanu, ne prima dok ne ostavi Novotariju kojom se bavi. Također u jednoj predaji koja je ništavna, kaže se Hallet šefa'ati li ummeti illa sahibe bidatin. Sam će moj ummet imati šefa'ati, zaslužiti moj šefa'ati, osim Novotar. Novotar neće zaslužiti, znači Moj šefat, kako kaže poslanik, salallahu alayhi wa sallam I ova predaja znači slaba, ali sigurno druge predaje ukazuju Da značenje ovih hadisa nije neispravno Također, braćo, novotar neće piti na sudnjem danu Sa izvora poslanika, salallahu alayhi wa sallam Sa onoga hauda, neće piti On će biti spriječen da pije sa tog izvora Poznati hadis koga bilježe Buharija i muslim od skupine ashabe poslanika sallallahu alejhi da će doći Allahov vjerovjesel kalehissalatu ve selam kod toga vrela. pa će ljudi prilaziti a meleki će dolaziti i odbijati ih neće im dati da priđu pa će kazati poslanik sallallahu alejhi ve ummeti ummeti to je moj ummet to je moj narod to su moji sledbenici zbog čega ih vraćate pa će kazati inne ke tedri ma ahdathu ba'dak ti ne znaš šta su oni uveli u vjeru posleta također jednoj predaji koja je ništavna kaže se halet šefaati li ummeti illa sahibe bidatin sav će moj ummet imati šefaat zaslužiti moj šefaat osim novotar, novotar neće zaslužiti znači moj šefat kako kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme i ova predaja je znači slaba ali sigurno druge predaje ukazuju da značenje ovih hadisa nije neispravno također braćo novotar neće piti na sudnjem danu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 To su moji sledbenici, zbog čega ih vraćate. Pa će kazati: Inne ke la tadri ma ahdathu Ti ne znaš šta su oni uveli u vjeru posle tebe. Ne znaš šta su učinili od novotarija, muhdes, še muhdes to je še, nešto novo. Ne znaš šta su novo oni uveli nakon tebe. Pa neće piti sa izbora poslanika sallallahu alejhi zato što su bili novotari. Pogledajte kolika je to pogreška. Šta ima braćo gore? Otoga kada dođe čovjek na sudnji dan i onaj koji je bio nepokoran Allah dželle šanu mu oprosti njegovu nepokornost pa bude pijaoca izvora poslanika sallallahu alejhi ve selleme a novotar ne neće mogao prići tom izvoru i neće mogao piti sa izvora Također braćo novotar je proklet proklet kod Allaha te Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Upredaj koja je vjerodostojna La'nallahu men aawa muhdisan Allah je prokleo svakoga onoga ko pomogne onoga ko uvodi novotarije onoga ko pomogne ko uvede novotarije onoga ko pomogne sve to Allah Đelšanu prokleo da se pomogne novotarija, jer je novotarija lušenje vjere, jer je novotarija izmjena vjere pa je Allah Đelšanu takvoga prokleo a kaže poslanik salallahu alaihi wasallame u predaji koju biliže Buharija i Muslim kada je spomenuo Medinu poslanika sallallahu alaihi wasallame la'anallahu men ahdese fiha hadesa Allah prokleo onoga ko u Medini uvede neku novotariju neku novu stvar, Allah ga prokleo vidimo da ovi hadisi ukazuju da je čovjek koji je novotar da je proklet kod Allah također čovjek koji je novotar ne primamo mu se šehadet i njegovo sljedočenje po konsensusu uleme, jer je novotarija povreda njegove pravednosti A ako je čovjekova pravednost povrijeđena, ne prima se njegovu shahadeti, njegovo sjedočenje. Ako je čovjekovo pamćenje poremetirano, ponekad se može prihvatiti njegovo sjedočenje u određenim okolnostima uz određene dokaze. Ali ako je njegova pravednost u pitanju, tu se više ne prima njegovo sjedočenje. Hadis čovjeka koji je ima mahanu u svojoj pravednosti Pogrešno se govorilo o njegovoj pravi da takvi hadisi nikada ne prihvate. Ali čovjek koji ima slabo pamćenje nekad se njegovi hadisi mogu prihvatiti. Ako odgovaraju hadisima drugih prenosioca, imaju određeni dokazi na osnovu kojih islamski učenjaci mu hadisi pojačavaju predaje, onda se prihvata takva predaje. Dok se od novotara to ne prihvata. Od novo se to ne prihvata naローチ to ako poziva svoje novotari. Ako poziva svojoj novotari Pa kada pogledamo ovo, vidimo braćo da Novotaru nije ostalo ništa ni od Dunjaluka Ni od Ahireta Na Dunjaluku je prezven kod ljudi, nikakve vrijednosti nema A na Ahiretu kod Allaha te barake Može imati samo kaznu zbog onoga što je činio Možda će neko upitati Dobro, šta ako čovjek Pita nekoga O nečemu, pa mu dadne Fetvu i uputi ga I kaže mu da čini Novotarija Neko od običnog svijeta Upita nekoga o nekom pitanju i on mu kaže čini tako i tako i ukaže mu na novotariju. Šta će biti s tim? Jer je on odgovoran, jer je on griješen. Kažemo, ako je taj koji je pitao nekoga, smatrao ga učenim, zna da je završio negdje šariatski fakultet, da je učio pred nekim šehovima i sliče o tome, smatra ga učenim i pitao ga, a on ne teži svojoj duši i svome nefsu i svojim prohtjevima, znači ne sledi svoje strasti, pa dobije takav odgovor, onda neće biti griješan inshallah htjala za ono što čini. Znači ova dva uvjeta su jako bitna. Da čovjek smatra da taj koga si pitao da je učan. Ne bilo koga sneteš na ulici zato što je pustio malo dužu bradu, odmah ga pitaš u šerijskom propisu i on ti daje fetve i on ti kaže ne znaš niko je, ni ko je ništa. Ne. Moraš biti ubjeđen da je taj čovjek učan, to je prvo. I druga stvar, ne smiješ ti slijediti svoju dušu i svoje strasti Pa čekati da ti dade neku neku olakšicu I da ti neko ići kod onoga ko će tebi Olakšati, ko će tebi kazati jeste Kako god ti je misliš da je takav jedini Takva je vjera, samo ti radi, bit će biće bit će dobro Ako ta dva uvjeta ispuni Onda će biti znači mu oprošteno Ono što je činio od Novotarima Govorili smo braćovi i spominjali Da je obaveza muslimanima da se izoliraju I da prekinu sve veze sa Novotarima Pogledajmo poslanika sallallahu aleyhi vseleme kako se obhodio prema nekima sahabima koji nisu izišli na bitku na Tebuku kao Kjav ibn Malik 50 večeri su se sahabi izolirali od njih niko sa njima nije pričao a miđić njegove buka neće selam da mu odbrati pa kaže znaš li da ja volim Allaha i poslanika ti to dobro znaš? kaže Allah i poslanik najbolje znaju ako si ga volio što nisi izišao sa nama u bitku što si ostao? 50 večeri Hilal ibn Umeije čovjek koji je bio starac u poznijim godinama naredio je poslanik alaih, njegovo i ženi da ne boravi kod njega da iziđe iz kuće kad se žena rastavlja od muža kada čovjek učini kufur nevjerstvo sigurno da dijelo koje su učini nije kufur i nevjerstvo ali hoće poslanik alaih, da ukaže da ste učinili veliku stvar pa zbog toga odvajam i vaše žene od vas kaže njegova žena od Hilala ibn Umeije Kaže, moj muž jest čovjek u poznim godinama Nema on potrebe za ženom Neće on prilaziti ženom Jer prohtjevi i šehojte Trebaju mladost Hoće mladost u većini slučajima I ako se doda na to Stanje psihičko u kome se nalazi Hila Libriumeije Vidi se jasno da ovo nikakve potrebe nema za ženom Jer cijelo jedno društvo više ne govori Sa njim, ne priča sa njim Ni sela mu ne vraćaju Zbog čega ja ne bih mogla boraviti Ko svoga muža On nema potrebe za mnom kao za ženom Već ima potrebu da mu pomognem U određenim stvarima Kaže, ne može Pa se je morala znači i njegova žena odvojiti od njega Vidimo kako je poslanik S.A. u ovome slučaju Naredio ashabima Potpuno izolaciju Od ovih ashaba A oni su šta? Nepokornici Nisu novotari, nepokornici Pa ako je opravdano I legitimno da se čovjek odvoji Od nepokornika Šta mislite onda kakav je propis u pogledu novotara? Koji mijenja ljudima njihovu vjeru. Ovo je čovjek napravio grešku, ovi ashabi. Šelite njih prevario, kao svakog od nas što prevari, učinili nepokornost. Ali ashabi su se izolirali od njih. Ako je tako sa nepokornicima, kakav je onda slučaj sa novotarima? Sigurno da čovjek kada se izolira od novotara, da ta izolacija ima svoja pravila, i svoje principe i svoje temelje koji se čovjek mora pridržavati Jedan od osnovnijih uvjeta Te izolacije od Novotara Jeste da to zlo Odnosno ta izolacija ne prouzrokuje veće zlo Od same te Znači izolacije To je znači jedan od uvjeta I ako pogledamo u naše prve generacije Vidjet da su oni Uvijek nastojali da se odvoje Od Novotara I da im ne ukazuju Ama baš nikako poštovanje Kaže Imam Elbegawi U svome dijelu šerhu sunne U prvom tomu na 227. stranici Složni su Učenjaci ehlu sunneta Svi Da čovjek treba mrziti Novotare i da treba sa njima Raskinuti sve veze Složni učenjaci, niko nije kazao suprotno tome U drugom dijelu kaže Odnosno drugo drugom mjestu proste kaže Kada neko vidi čovjeka novotara Koji slede svoje strasti Ostavljujući sunnet poslanika Salallahu alaihi wasedeme Treba da raskine sa njim sve veze Da se očisti od njega Da ga napusti živa i mrtva Da se nikako sa njim ne druži Da ga ne poselami Znači neće ga poselamiti Kad ga sretne a Ako mu ovaj nazove selam Neće mu odgovoriti na selam Sve dok ne ostavi Svoj novotariju i dok se ne vrati Ovo su riječi mama Begavija U prethodno spomenutom dijelu na 224. stranici Kaže imame šalti bi u svome dijelu er ja tislam, spasonosna skupina to je ehlu sunnet i ovo su braću lijepe riječe spasonosna skupina el firkatun nađije koju je poslanik s.a.v. spomenuo to je ehlusunnet. sunnet o njima je naređeno da budu u neprijateljstvu sa novotarima i zbog toga je naša ulema ukazivala na opasnost novotara i opasnost novotarija u drugom dijelu kaže sunnet je da se čovjek izolira od Novotara i da se odvoji od Novotara da ne gleda u njegove knjige da ne čita njegovu literaturu ako je šija, ako je haridžija, ako je djehnija ili kaderija, ili murđija ili muatezila i slično tove jer su sve ove skupine na balaletu i na krivom putu od imama Ahmeda također nema razilaženja u njegovim predajama da je obavezno čovjeku da se izolira i da se odvoji od Novotara. Da se ne smije družiti sa Novotarom. Vi znate da kod imama Ahmeda u njegovom fikhu postoji nekoliko mišljenja. Tri, 4 pet ili više. No međutim u ovome slučaju kod imama Ahmeda nema nego jedno mišljenje. A to je da se čovjek mora izolovati, da se mora odvojiti od Novotara. Kaže Ibnu Hani ene Isaburi u svome dijelu mesailu en imami Ahmed u drugom tomu na 153. stranici bio sam kaže sa Ebu Abdullahom, to jeste sa imamom Ahmedom jedne prilike kaže išli smo prema džami pa nam je došao jedan novotar u susret i poselamio imama Ahmeda pa kaže nije mu uzvratio na selam pa mu je ponovo nazvao selam a imam Ahmed nije odvratio taj selam nije znači poselamio novotar kaže Huzajfe Ibnul Iman radijallahu teala anhu navodi se znači u ovaj predaj da je Huzeyfe ibn Jeman jedne prilike je došao kod jednog čovjeka koji je stavio na svoju ruku jedan konac konac je stavio na svoju ruku pa ga je upitao Huzeyfe zbog čega je to na tvojoj ruci kaže to je protiv temperature to sam stavio da ne bi imao temperaturu znači od tog konca traži utočište od temperature pa kaže Huzeyfe radijallahu ta'la ta anhu leumite u hada alejk lem usalli alejk da si umro s tim koncem na ruci, ja ti ne bihđer Jer si novotar. Stavio si konac koji te ne može zaštiti, niti može taj konac kakav kaj doniti. U drugoj predaji koju bileži je Ebi Šejbe u svome Usamnefu, kaže se da je došao obići jednog čovjeka bolesnika, pa je našao Na njegoj ruci konac, pa ga upitao šta je to Kaže, ovo je konac na kojim je neko naučio rukju Učio na konac rukju, pa je taj konac stavio oko svoje, oko svoje ruke Pa je Huzeifar radijalahu talanu kazao Da umreš s tim koncem, ja ti ne bih klanjao dženazu Pitan je Imam Ahmed Kako se spominje opet u dijelu Mesajlu ili Imam Ahmed od Ibnu Hanija A ne Šta misliš, kaže, u čovjeku koji kaže da je Kur'an stvoren Kaže, nemoj klanjati za njega Nemoj stajati, nemoj da ti on bude imam I nemoj se sa njim družiti Nemoj sa njim sjediti u istoj halki I nemoj sa njim pričati I nemoj ga posalamiti Šta znači to? Potpuna izolacija Da čovjek znači nema ništa sa takvim ljudima Kaže Imam Ebu Davud Kako spominje Ibnu Mufleh U svom dijelu El Adabu Ešra'ije Da je Ebu Davud rekao Imamu Ahmedu, a Ebu Davud je učenik Imam Ahmeda, kaže Vidim čovjeka Odehlu sunneta Da se druži sa novotarom Šta će učiniti? Hoću li ga napustiti? Hoću li sa njim razgovarati? Pa kaže, ima Ahmed ne Nemoj ga napuštati, razgovaraj sa njim Pouči ga Nastoj mu objasniti da je taj Kojim se druži, novotar I da mu nije dozirane da sa njim druži A ako ne prođe se Toga postupka, onda ga kaže Priključi njemu, to jeste učini Po isto vjetinji dvojicu Ja ti dok se družiš sa novotarom, onda si sigurno kao i on. Kažuaj je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu govoreći o novotarima kaže el qadariyyatu majusul ummah. Fe iza maridu fala ta'uduhum wa inmatu fala tashhuduhum. Qadariyyesu vatropoplonici ovog ummeta. Kada se razbole nemojte imići u positu, nemojte ih zijarati kao bolesnike. Iako je velika nagrada čovjek zijarati svog brata Uslemana, bolesna Nemoj mu kaže ići u posjetu A kada umru nemojte prisustovati Njihovoj dženazi Nemojte prisustovati njihovoj dženazi Ovaj hadis je dobar Bileži ga imam Ebu Davud Ahmed i drugi od Abdullaha Ibn Omara i bileži ga također imam Ibn Mađe Ibn Ebi Asim od Džabira Ibn Abdillaha i ovaj hadis je također Navodi kod imama Jatay Alisija u njegovom musnedu. od Poseifa ibn al-Yamana. Pa je ovaj hadis dobar. Vidimo kako ovdje Poslanik sallallahu alejhi ve ukazuje, ko su kaderije? Ukazuje na ih, bidat. I da čovjek ne treba da ga obilazi kada je na smrtnoj postelji, niti treba prisutnost njegovoj dženaz. A znate braćo da je Poslanik sallallahu alejhi ve obišao židova dječaka koji je bio na smrtnoj postelji, kako bilježi Imam Buhari. I pozvao ga u islam i primio je islam. I kaže se u predajebu Jale da je taj židov umro, taj dječak dok je poslanik s.a. bio kod njega pa je kazao hvala Allahu džaršanu koji ga je spasio vatre židova dozvoljeno kaderiju nije dozvoljeno jer je ovaj drugi štetiji za vjeru nego onaj prvi onaj prvi je poznat kao neprijatelj vjere i svakoga zna, ali drugi je skriven drugi je virus koji se nalazi u tijelu islama i onda znači iznutra kvari muslimanima njihovu vjeru bilježi imam el halal od muđahida radijallahu talanhu da je kazao, kaže rekao sam Ibnu Abbasu. Šta misliš kaže da ti dovedem čovjeka kaderiju? Hoćeš priječat sa njim? Kaže Ibnu Abbas, razbit ću ti glavu. Dovedi ga, razbit ću ti glavu. To su novotare. Nemoj se, kaže, sa njima družiti, nemoj se sa njima priječati i nemoj sa njima skupa sjediti. Rekao je Muhammed Ibnu Kjab, el-Kureli, nemojte, kaže, sjediti sa kaderijama i nemojte sa njima raspravljati. A... Hamad Ibn Selema je govorio kada bi sjeo u halku kaže ko je kaderija neka ustane i neka izrazi. Ko je kaderija neka se gubi. Ne može biti sa nama u halki. I sve ove ovaj predaje bliži imam il-halal u smome sunanu. Kaže imam zehebi ko bude imao komšiju ova se izraka nalazi u dijelu hakulđar. Pravo komšije. Kaže ko bude imao komšiju rafidiju šiju zagriženog Velikog novotara Kaže ako ga može uputiti Neka ga uputi Neka mu ukaže na pravi put A ako ne može kaže Neka ga se klone Neka ga ne voli Neka se sa njim ne rukuje Neka se sa njim ne druži Neka se okrene od njega I neka nema ništa sa njim Vidimo kako je Imam Zehebi Osudio novotare I kazao da čovjek ne treba sa njima imati Apsolutno ništa Ovo su draga moja braća Samo neke predaje Koje nam ukazuju Kako su to islamski učenjaci obhodili se prema novotarima I kakav su stav imali prema novotarima Bojim se da vam ne dosadim A još bih vam navodio predaja Da vidite šta kažu Islamski učenjaci Kako su osudili njih I kako su se ismijavali sa njima I kako su naredili muslimanima Da se klone novotarima Možete da nastavimo Hanjišan, ako Bog da nastavit ćemo znači, U našem narodnom predavanju Govoriti o novotarijama Zbog Vremena, jedan vrijeme poizmiče Vrijeme je inače između akšama i jacije Kratko, pa ćemo inšallahu tala ta nastaviti U naredom našem predavanju govoriti Šta su to islamski učenjaci govorili O novotarima I nastavit ćemo govoriti o novotarijama Opasnosti novotarija I kako su to Znači islamski učenjaci se borili protiv Novotarija. Molim Allaha tebara kvitala Da nas povuči sunnetu poslanika wasaleme, Da nas učini istrajnim na sunnetu Sve dok ne našeg uzvišenog gospodara, tebarake, u teala. Osallahu me ala ali bina muhammedu, ala alihi wa sahabi i džba'in. Ođezakumullahu, heri rođezakum. neko ima pitanje, može pitati, a sestre ako imaju pitanja, mogu postaviti pitanja pismeno vezano za temu ili nevezano, a braća neka postavi pitanja isključivo vezano za temu. Buruz, dopada mi se ta tvoja riječ u takozvanom islamskom On je zaista takozvani. Allah pa mori, ovaj u islamskom svijetu uh, ima u svakoj zemlji malo tarap. U Saudiji ima novo U Saudiji čitaju smo fianač raznih sekti i tako dalje. Na međutim više se oni izraženi na primjer u Egiptu, u Libiji, Al u Alžiru, u Jordanu, Shammu i tako dalje znači više su izraženi znači, ovim drugim zemljama nego znači u, u samoj Saudiji, iako na Čeziri tako ima njih znači svaka zemlja, nema nijedna zemlja koja je ograniče da ima poslu, u svakoj zemlji ima pravi sledbenika ehlu sunneta ima onih koji su na krivom putu, znači može biti u jednoj zemlji da je više sledbenika sunneta Armanije novo tarelije više od Armanije, ali u principu svako je zemlji ima novotara ima sedvenika ima sudeta. Pa to ovisi uglavnom o vladama, koliko dozvolje njima da rade, da se šire i tako dalje. Pa kad se dozvoli na primjeru Kuvajta šijama da prave svoje džamije, da prave svoje merkeze, centre u kojima pozivaju svoje dalalate i tako dalje, onda sigurno da će se broj šija tu povećati i da će se znači njihova novotarija tu ukorijeniti i da će se oni tu stabilirati i da mogu onda raditi rako toga što hoće. To je jasno. No, međutim, ovaj u principu svako je ima znači tih iskrivljenih sekta. Šta reći za našu Bosnu i kakvih vidata znači, uh, ima u Bosni? Braćo, možda mi ne možemo trenutno govoriti, ne možemo se možda prisjetiti svih novotarija koje vladaju, a nama su mnogi od njih poznate. Ne mora čovjek biti sledbenih neke sekte da bi bio novotar. Može biti novotar u Fiku, može biti novotar u Akid, zbog nežinanja džehla i tako dalje. Ne mora znaći da čovjek dok je novotar da se kaže, e on je sletbenih toga i toga. On niti tu i tu snek, tu ne mora znaš, čovjek sam nije se poučio i ljude pozirano otari, neka zna. Pozirano otarita je gori od druga koji ne znam pozirano otari. Tako da ovaj u principu svi se smatraju novotanima ukoliko ne uzimaju Kur'an i sunnet za svoj izvor. Pa ko kaže, nama je izvor i nama je vjera, bosnička praksa i ono tursko što smo zatekli, to se smatra novotak. To ne može biti izbor jedni. Ti baš kažeš da je imao svoju praksu tradicija alhamdulillah. Pa tradicija kad se stavi na vagu Kitaba i Sunneta, ako odgovara, onda Može se prihvati, ali ako ne odgovara ne može se prihvati Znači sve mu tome je sudi Kur'an i sunet Sve što je u skladu sa Kur'anom i sunetom To je din to je vjera Pa ako je ta praksa bošnečka, albanska, makedonska, balkanska Nije bito u skladu sa Kur'anom i sunetom Elhamdulillah, prihvatamo je Ako nije u skladu, taman bila iz meke Nećemo je prihvat odbaciti. E Zato znači Kur'an i sunetu sudi Ya sahibal hammi ya Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i ansarima isima oni makoji slijede dobra djela činjeći a i oni su zadovoljni njime za njih je on pripremio džennet ke baš tekuškoj čerije ke teči i oni će vječno uživati pod njima boraviti هو اليك يوسف